Джо Аберкромбі. Найкраще подавати холодною. Роман. Переклад з англійської. Софії Берлінець і Дмитра Кожедуба. Читає Рік Санчес. Шукайте аудіокниги в моєму виконанні на YouTube і Telegram. За пошуковим запитом Рік Санчес читає. Присвячується Грейс. Одного дня ти читатимеш це і злегенька стривожишся. Пролог. Бенна Меркато рятує життя. Сходило сонце, нагадуючи кольором зіпсовану кров. Вона розтікалася зі сходу, плімуючи темне небо червоним, окроплюючи розчурхані хмари грабованим золотом. А під сонцем, схилом гори, велася дорога до фортеці Фонтезармо – скупчення шпилястих веж вугільно-чорних на тлі зранених небес. Схід сонця був пронизаний червінньою, чорнотою і золотом, кольорами їхнього ремесла. Ти сьогодні особливо гарна, Монзо, вона зітхнула, мовби то у випадковість, ніби не причепурювалася годину перед зеркалом. Щоправда, то правда. Казати правду не великий хіст, ти лиш доводиш, що не сліпий. Вона позіхнула, потягнулася в сідлі якусь мить, тримаючи його в очікуванні. Але я би послухала далі. Він голосно прокашлявся і підняв руку. Нікудишній актор, що готується виголозити розлогий монолог. «Твоє волосся, наче корозно змерехтливого мерехтливого особолиного хутра!» «Павич, пишномовний, а вчора як там було? О північне запинало? Це мені більше до смаку, навіть якось поетично. Поганенька поезія, та хоч якась!» «Лайно!» – він примружився на хмари. «Ну, твої очі...» Пломи ніють, як сліпучі сапфіри, яким годі скласти ціну. То в мене ще й камінці на обличчі. Губи, як пелюстки, троянд. Мон заплюнула в нього, проте він був готовий відхилитися. Мокротиння перелетіло через коня і ляпнулося на сухе каміння край дороги. Це щоб твої трояндочки ліпше росли, паскудо. Ти можеш і краще. З кожним днем стає важче і важче. пробурмотів він. Той камінець, що я купив, так нічогенько на тобі глядиться. Вона підняла праву руку, помилувалася. Рубін завбільшки з горішок мигдалю блищав, наче відкрита рана, відбиваючи перші відблиски сонця. Бували в моєму житті і гірші подарунки. Якраз пасує до твого полум'яного норову. Вона пирхнула. І до моєї кривавої слави. Плювати на ту славу. Усього лише дурнувате варнякання, не більше. Ти, мрія, видіння, ти, схожа... Він класнув пальцями. «На саму богиню війни». «Як-як? На богиню?» «Ага, війни. Подобається?» «Годиться. Половину б твоєї майстерності, коли обціловуватимеш дубу герцога Орса, то нам, може, ще й грошинять, добавлять». Бен склав губи трубочкою. «Нічого я так вранці не люблю, як припасти обличчям до пишних круглих сідниць його світлості. Вони мають смак влади». Кобита скреготіла на запилюженій дорозі, поскрипували сідла, брещали обладунки. Дорога зробила закрут, потім іще ще один. Решта світу провалилася кудись униз. Кров із неба на сході витекла, полишаючи рожевизну оббілованого м'яса. Перед очима повільно вимальовувалася річка, що зміялася поміж осінніх лісів на дні крутосхилої долини. Поблизькуючи наче військо на марші, вона стрімко і невблаганно несла свої води до моря, до Таліна. «Я чекаю», – сказав Бенна. «На що?» «На свою лепту компліментів, звісно ж». «Коли тобі компліменти вдарять у довбешку, то вона ще до лихого лусне». Монза підсмикнула свої шовкові манжети. «А мені твої мізки на новій сорочці, як лисому грибінка». «Упекла ти мене, Бенна, притис руку до грудей. Ось сюди. То так ти віддячуєш мені за роки відданості, безсердечна сучко?» «Як смієш ти обертати язиком про відданість целюку?» Твоя віданість, віданість кліща тигриці. Яка там тигриця? Якщо тебе й порівняють, то хіба що зі Змією? Добре, хоч не з хробаком, шльондра, Боягус. убивця. Заперечувати останє було важко. Між ними знову залягла мовченка. На всохлому дереві біля дороги щепетала пташка. Кінь Бен не помалу порівнявся з її конем, і він пробурчав далеч чутно. Ти сьогодні особливо гарна, Монзо. При цих словах кутика її губ торкнулася усмішка. Того кутика, якого він не бачив. Так, щоправда, то не гріх. Пришпоривши коней, вони в'їхали в ще один крутий поворот, і перед ними виріс зовнішній мур цитаделі. Місток добрамної вежі пролягав над запаморочливою ущеленою поміж обривістих стін, якою виблискувала вода. На дальньому кінці мосту з'яєв склепінчастий в'їзд, гостинний як могила. «Стіни ще минулого року вкріпили», – пробурмотів Бенна. «Не хотів би я їх штурмувати». «Можна подумати, що в тебе стало б духу дертися по драбині. Мені б не хотілося навіть наказувати комусь штурмувати ті стіни. Можна подумати, у тебе стало б духу давати накази. Мені б не хотілося навіть спостерігати, як ти наказуєш комусь штурмувати ті стіни». «Ще пак». Монза обережно перехилилася із сідла і насуплено задивилася глиб урвища зліва. Тоді глянула скоса на прямовисну стіну справа, зубці якої стриміла на тлі світанкового неба шепчастою чорною облямівкою. «Видається, наче Орсо побоюється, що хтось може посягнути на його життя». «Невже у нього є вороги?» – видихнув Бенна у глумливому подиві, округлюючи очі. «Якась нещасна половина штирі». «То виходить, і в нас є вороги?» «Добра половина штирі. А я ж так старався завоювати приязнь». Вони проїхали поміж між двох понурих солдатів у відполірованих до смертоносного близькошоломах шоломах із такими ж списами. Копита лунко лунг в темряві довгого тунелі, що полого підіймався вгору. «Тепер у тебе знову той самий вираз обличчя. Який? Наче сьогодні більше не до сміху. Що ж?» Вона відчула, як обличчя скувала звична похмура гримаса. «Ти можеш дозволити собі розкіш сміятися? Ти ж у нас хороший?» Заворотами був інший світ. Міцно пахло лавандою, сірість гірського схилу змінилася яскравою зеленню. Світ низько підстрижених моріжків, живоплотів, присилуваних до дивовижних форм, світ фонтанів, що били вгору мерехтливими струменями. Псували всю цю красу лише насуплені вартові, що стовбичили біля кожних дверей, знашитими на білих ваперонах чорними хрестами таліна. «Монзо, що? Нехай це буде наша остання війна!» – благально прошепотів Бенна. Останнє літо серед куряви. Знайдімо якесь менш обтяжливе заняття, поки ми ще молоді. А як же тисячі мечів? Їх уже чи не десять тисяч, і всі чекають наших наказів. Могли б отримувати накази деінде. Вони приєдналися до нас заради грабунку, і ми дали їм купу нагод. Крім власної кишені, у них же нічого святого за душею. Монза мусила визнати, що тисячі мечів ніколи не належали до найкращих представників роду людського. Утім, до найкращих серед найманців теж. Більшість з них стояли лише на сходинку вище злочинців. Більшість із тих, що залишилися, були на сходинку нижче, та й не в тім суть. У житті мусить бути якась провідна нитка, якої слід триматися, буркнула Монза. Для чого не розумію? У цьому вести ще один річний похід, і вісерін впаде. Регон здасться, а ліга восьми стане лише неприємним спогадом. Орса здобуде корону короля штирі, а ми розтанемо, наче вранішній туман, і про нас забудуть. «Ми заслужили, щоб про нас не забували. Ми могли б мати власне місто. Ти була шляхетною герцогинєю Монскаро, ну, якоюсь там, Мухасранською». «Ага, а ти би страшним герцогом Бенною». Монза засміялася. Телап не дур назади, та ж тоді тобі годі потуги своїх тельбухів без мене стримати. Війна уже сама собою невідрадне ревесло, а про політику годі й говорити. Що й на Орсо коронується, тоді ми й підемо на спочинок». Бен не зітхнув. «А я гадав, ми найманці Коска так ніколи не тримався за господаря. Я не Коска. Та й не вельми розсудливо відмовляти володарю Таліна. Ти просто любиш битви. Ні, я люблю перемагати. Ще от цих кілька місяців, і ми зможемо побачити світ. Побувати в Старій імперії, об'їздити тисячу островів, поплести до Адо і постояти в затінку обітелі Творця. Усе те, про що ми говорили. Бене напендючився, як робив так завжди, коли виходило на неї Напіндючився, проте ні, не сказав. Монзу іноді дратувала, що їй вічно доводилося самі робити вибір. «Якщо вже в нас явно одна пара яєць на двох, чи не виникає в тебе потреби взяти їх поносити?» «Тобі вони краще пасують. А окрім того, усі твої мізки теж у них, тож краще їм надалі триматися купи». «А що ти отримуєш з оборудки?» Бен не вишкірився до неї, усмішка перед якою не встоїш. «То смійся, ще один похід». Монза зістрибнула з сідла, поправила пояси із мечем кинула вуздечку коніхові і закрокувала до внутрішніх воріт. Бені довелося поквапитися, аби її наздогнати, причому він умудрився перечепитися через власний меч. Як на людину, що заробляє на життя війною, він був геть невмілий і у поводженні зі зброєю. Внутрішній двір на вершині гори був розбитий на широкі тераси, обсаджені за морськими пальмами, і охоронявся ще пишніше, ніж зовнішній. Посередині мерехтливо відбиваючись у круглому, закишлому сріблястими рибками ставку, височила стародавня колона, вивезена, як казали, з палацу Скарпіуса. Громаддя зі скла, бронзи й мармуру, ось яким був палац герцога Орса, вивищуючись із трьох боків і скидаючись на здоровенного кота, що стискає в лапах мишу. З минулої весни до північної стіни добудували величезне крило, кам'яні декоративні фастони, якого й досі наполовину затуляли рештування. Усе будують, – зауважила Монза. Звісно, як же принц Аріо обійдеться лише десятьма залами, аби вмістити своє взуття? Теперішні ніяк ніякі не чепуруни, якщо не мають хоч би двадцять кімнат із взуттям. Бенна насуплено поглянув на свої чоботи із золотими пряжками. В мене всього лише якось тридцять нещасних пар. Як же прикро почуватися неповноцінним? Не тобі одному, – буркнула Монза. Уздовж краю даху стояв напівзавершений комплекс статуй. Герцог Орса роздає милостиню вбогим, герцог Орса просвітлює неуків, герцог Орса обертає від бід безпорадних. «Подивовує, що тут ще немає тієї, де вся штирія вилизує йому дубу», – прошепотів Бенна їй на вухо. Монза вказала на напівоброблену мармурову брилу. «Ця наступна! Бенно Оминаючи ставок, порипуючи взуттям по свіжонасипаному гравію і сяючи всім своїм виснянкуватим обличчям, до них з моторністю цуціняти поспішав граф Фоскар, молодший син Орса. Відколи Монзе бачили його востанні, він зробив невдалу спробу запустити борду, але паростя пищаної барви надало йому ще більше хлоп'ячого вигляду. Може, він і успадкував усю родинну чесність, проте врода перепала комусь іншому. Бен сміхнувся однією рукою, обійняв Фоскара за плече і скуйов йому волосся. Що від інших сприймалося як образа, у Бенни виходило невимушена і чарівно. Він володів даром робити людей щасливими, що здавалося Монзі магією. Її таланти лежали у протилежній площині. «Твій батько вже тут?» – спитала Монза. «Так, і брат теж. У них зараз їхній банкір. Який у нього настрій?» «Хороший, наскільки я можу виснувати. Однак ви ж знаєте мого батька. Утім, він однаково ніколи на вас не сердиться, тому що ви завжди приносите добрі новини. Сьогодні ж принесли, правда ж?» «То мені сказати йому, чи... «Берлета впала, Кентейн мертвий!» Фоскар не тріумфував. Йому не передався батьківський апетит до мертвяків. «Кентейн був хорошою людиною». На думку Монзи, це було далеко від істини. «Кентейн був ворогом вашого батька. Але заслуговував на повагу». Таких уштирів вже в день зі свічкою не знайдеш. А він і справді помер?» Бене надув щоки. «Ну, його голова відтята і настромила на напалю над воротами. Якщо тільки ви не знаєте якогось дітка вправного ескулапа!» Проминувши високу арочну пройму, вони вступили до зали напівтемної лункої, як імператорська гробниця. Світло курявими колоннами падало на мармурову підлогу, плямуючи її. Полискували старі обладунки. Німотно на щось очікуючи і стискаючи в сталевих кулаках стародавню зброю. Поміж цим звінка зацокотіли підбори, до них прямував чоловік у темній уніформі. От лайно! засичав Бенна монзі на вухо. Цей гад Ганмарк тут. Погамуйся, щоб той холоднокровний вилупок був таким вправним мечником, як про нього кажуть, бути такого не може. Але саме так і є. Якби я був хоч наполовину чоловіком, то. Але ти ними не є. Тому вгамуйся. Риси обличчя генерала Ганмарка були напрочуд м'якими. Вуса обвисли, світло-сірі очі завжди сльозилися, надаючи йому виразу вічної скорботи. Ходили чутки, що його викинули з армії Союзу за моральний зв'язок з іншим офіцером, тож він переплив море в пошуках хазяїна з привільнішими поглядами. Широта поглядів герцога Орса щодо своїх слуг була безмежною, лише би тільки ті служили як слід. Хто ж, як не Монза з Бенною, були научним тому прикладом? «Генерале Меркато?» – Ганмарк скупо кивнув Монзі. Генерали Меркато?» – так само скупо він кивнув і Бенні. «Графів Оскар, сподіваюся, ви не облишили виправлянь?» «Управляюся щодня». «То ми ще зробимо з вас мечника», – Бен пирхнув. «Чи то мечника, чи то зануду». «І те, і те, щось та й важить», – загудів Ганмарк своїм рубаним союзним акцентом. «Людина без дисципліни не краще від собаки, а як без дисципліни не краще від трупа». А як ви думаєте, той гірший, бо труп не може зашкодити своїм товаришам». Бенна розтулив був рота, проте Монзо його випередила. Виставити себе бовдором він і пізніше встигне, якщо вже так куртить. «Як ваш похід?» «Я зіграв свою роль, захищаючи вас із флангів від Дрогонта з його оспрійцями». «Затримувати герцога з великального щита Морока», – їхидно усміхнувся Бенна. «Роль другого плану, звичайно. комічна роль у великій трагедії, утім сподіваюся, що публіка це оцінить». Відлуння їхніх кроків посилилося, коли вони проминули ще одну арку і увійшли в ротонду, що височила в серці палацу. Її закруглені стіни прикрашали шороченні барельєфи, на яких було зображено сцени з прадавніх часів, битви між демонами і магами і подібна дурня. Високо вгорі на великому куполі виднілася фреска – сім крилатих жінок на тлі розбуреного неба в обладунках при зброї з грізними обличчями. Богині приречення, котрі вершать долі людські. Найбільший шедевр Арупелли. Монзе чула, що майстро знадобилося вісім років, аби закінчити його. Вона так і не звикла до відчуття власної дрібності, слабкості і повної нікчемності, яке навіювало це місце. Утім, так і було задумано. У чотирьох вони підіймалися дугою сходів, таких широких, що по них у ряд могло пройти іще стільки ж людей. «І куди ж вас завели ваші комічні таланти?» спитала Монза у Ганмарка. «Доворіт по ранті і назад, з вогнем і мечем!» Бенна не скривив губи. «Якісь справжні бої були?» «Навіщо вони мені здалися? Хіба ви не читали вашого столікуса? Виборює перемогу тварина!» «А генерал йде до неї маршем!» докінчила за нього Монза. «І що, багато сміху викликали?» «Ворога, гадаю, ні. Як на чий смак? Можливо, якась жменька. Проте, зараз війна?» «Я завжди знаходжу час похихотіти! Вкинув Бенна. Деякі чоловіки полюбляють сміятися. Це робить їх приємними співрозмовниками за обіднім столом. Його лагідні очі зупинились на Монзі. Бачу, ви не всміхаєтеся. Ще встигну. Коли з лігою восьми буде покінчено, і Орсу стане королем Штирії. Тоді всі ми зможемо повісити свої мечі. Мечі, як підказує мій досвід, на гачках зазвичай не затримуються. Вони завжди шукають першої ліпшої нагоди, щоб повернутися в руки власника. Насмілюся припустити, що орса вас не відпустить, зауважив Бен, навіть якщо лише для того, щоб натирати підлогу. Ганмарк навіть бровою не здвигнув. Тоді у його світлості була б найчистіша підлога всій штирі. Сходи впиралися у високі двостулкові двері, інкрустовані лискучим деревом і оздоблені вирізбленими лев'ячими мордами. Перед ними походжавсь туди-сюди присадкувати чоловік, на наче старий відданий сторожовий пес біля покоїв господаря. Карпі – вірний, капітан, котрий недовше прослужив у тисячі мечів. Його широке, обвітряне, чесне обличчя посмугували, здобуті в сотнях боїв шрами. «Вірний!» – Бене схопив старого найманця за величезну, наче лопати руку. «Дертися нагору в твоєму віці? Хіба ти не повинен зараз розважатися в якомусь борделі?» «Якби ж то!» – Карпі знизав плачима. «Проте його світлість послав по мене!» А ти у нас зі слухняних, то й послухався. Тому мене і звуть, вірним. Як ішли справи у Берлеті, може ти від'їжджав? Спитала Монза. Спокійно. Більшу частину людей розмістив у таборі за міськими стінами з Ендічем і Віктусом. Я подумав, що краще буде не дати їм підпалити все місто. Кількох найнадійніших залишив у палаці Кентвейна під наглядом Сесарії. Старі служаки, як і я, ще з часів Коски. Усі люди бувалі не схильні діяти з опалом. «Того, що лопають, ти хочеш сказати?» – захохотів Бенна. «Того, але вірно. Тому і завжди виходить по-нашому». «То ходімо вже!» – Фоскар наліг плечем на одну половинку дверей і не без зусиль відчинив. Ганмарк і Вірний рушили за ним. Монза на мить затрималася на порозі, силкуючись надати своєму обличчю якнайсуворішого виразу. Звівши очі, вона побачила, що до неї всміхається Бенна, і момихідь спіймала себе на тому, що всміхається у відповідь. Прихилилася до нього і прошепотіла на вухо. Люблю тебе. Звісно, любиш. Він переступив поріг, і Монза вслід за ним. Особистий кабінет герцога Орса був мармуровою залою, завбільшки як ярмаркова площа. По одній стіні, бравою шеренгою, вишикувалися високі вікна. Вони стояли відчинені, і свіжий вітерець виривався всередину, посмикуючи шурхотячі яскравими фіранками. Довгий балкон за ними, що виходив на найкрутіший схил гори, здавалося, завис просто в повітрі. Лед не всю предалежну стіну затуляли намальовані найвидатнішими художниками штирі і панно, на яких було зображено великі історичні битви. Перемоги Столікоса, Гарода Великого, Фаранса і Вертуріо були увіковічені розмашистими штрихами олійних фарб. Посил картин важко було наволовити. Орсо – останній з низки королів-переможців, навіть попри те, що його прадід був узурпатором, а на додачу – звичайним злочинцем. Найбільша картина, заввишки не менше десяти кроків, висіла одразу ж навпроти дверей. Певна річ – не хто інший, як великий герцог Орсо. Він сидів на скакуні, що став диба з високоздінятим блискучим мечем, утупивши пронизливий погляд у далекий обрій, закликаючи своїх бійців до перемоги у битві біля Ітреї. Здавалося, художник сном і духом не знав, що Орса на 50 миль не наближався до театру бойових дій. Солодка брехня завжди побуває на одну правду, як любив повторювати Орса. Сам же герцог Таліна сидів, скотюрбившись за столом і стискав у руці не меч, а перо. У нього над душею стояв високий сухарлявий чоловік із гачкуватим носом і зиркав поглядом неситого стерв'ятника, який вичікує смерті замучених спрагою подорожніх. Біля них у тіні під стіною зачаїлася здоровенна постать. Гоба, охоронець герцога, стовстою, як у кабанюри шиєю. Аріо, старший син і спадкоямець Орса, розсівся у визолоченому кріслі наподалік. Закинувши ногу на ногу, він недбало помахував винним келихом, а на його бездоганно перегарному личку блукала байдужа усмішка. «Я знайшов цю же бороту у дворі і вирішив віддати їх на вашу милість, батько». «Милість?» Різкий голос Орсу луною прокотився схожою на печеру зали. «Я великий шанувальник таких речей. Улаштовуйтеся, зручніше, друзі, я скоро до вас приєднаюся». «Та це ж капрільська різничиха, хто же ще?» – пробурмотів Аріо. «І малюк Бенна. Маєте гарний вигляд вашої високости?» Монза вважала, що вигляд у нього як у звислого прутня, але притримала свою думку при собі. «Ви теж, як завжди. Якби всі вояки виглядали, як ви, може, і мене б зборола спокуса вирушити в похід. Нова цяцька?» – він мляво вказав внизаною самоцвітами рукою на рубін у Монзе на пальці. «Просто під руку трапився, коли я вдягалася. Жаль, що мене там не було. Вина? Ні світ, ні зоря?» Він кинув осоловілий погляд на вікна. «Про мене то ще й минула ніч не закінчилася. Так ніби не спати ночами неабиякі геройство. «А я не відмовлюся», – Бене вже наповнював собі келих, щоб, бувай, ніхто його не перевершив у викаблучуванні. Наймовірніше, він сп'яніє за якусь годину і почне версти таке, що й купи не триматиметься. Але Монзі вже остогидло грати роль його матінки. Вона приминула величезний камін, над яким вивищувалися різьблені фігурки Ювенса і Кандедіаса, і попрямувала до письмового столу Орсу. «Підпишіть ось тут, отут і отут». Саме говорив худорлявий, кислявий палець якого завиз над паперами. «Ви ж знаєте Мотіса, правда?» Орсо з кислою миною зиркнув на нього. «От хто тримає мене на прив'язі». «На віки ваш покірний слуга, ваше світлості. Банкірський дім Валентибалк дає згоду на ще одну позику терміном на рік, після чого, на жаль, змушений буде стягувати відсотки». «Жаль?» – Орц пирхнув. «Так, ібо чума жаліє своїх жертв, ібо...» Він додав до свого останнього підпису завершальний закруток і кинув перо на стіл. «Кожен мусить перед кимось колінкувати, га? Неодмінно перекажіть моєму начальству мою безмежну подяку за те, що допомогли». «Обов'язково», – Мотіс склав папери. «На цьому наші справи закінчені, ваша світлосте. Мені пора, якщо я збираюся відбути до Вестпорта з вечірнім припливом». «Ні, залишиться ще трохи. Є ще одне діло, яке слід обговорити». Модіс перевів мертвотний погляд на Монзу і знову на Орса. «Як забажаєте, ваше світлосте?» Герцог Леху підвівся з-за столу. «Отож, перейдімо до веселіших справ. Ви ж принесли веселі новини, правда ж, Монскаро?» «Так, ваше світлосте. Ох, і що б я без вас робив?» Відколи вони востаннє бачилися, у чорному волосі Орсу пробилася пасма сталевого кольору. А ще, може, поглибилися зморшки в кутиках очей. Але незмінна владність манер вражала й досі. Він нахилився і розцілував монзу в обидві щоки, а тоді прошепотів на вухо. Ганмарк досить добре командує вояками, хоча як на чоловіка, що смокче члени, у нього геть немає почуття гумору. Ходімо, розкажете мені про свої перемоги на свіжому повітрі. Усе ще обіймаючи однією рукою монзо за плечі, він повів її повз вишкіреного принца Аріо на високий балкон. Сонце вже підбилося, і світ був сповнений світла і барв. Кров з неба стекла, і тепер воно яскраво синіло, прихорошившись білими хмарками. Далеко внизу, на самому дні запаморочливого урвища, лісистою долиною крізь стіну сізо зеленого вогнено-помаранчевого, блякло-жовтого гнівно-червоного осіннього листя, вилася річка, і в її швидкоплинних водах сріблилося сонце. На сході ліс розступався, зливаючись з ладками полів, зеленими квадратами озимини, родючою чорною ріллею, золотими ланами. Ще далі річка, поспішаючи до сірого моря, розходилася широкою дельтою, у якій тіснилися незліченні острівці. Монза ледь розрізняла обриси крихітних веж, будівель, мостів, стін. Великий талін, не більший за її мізинець. Монза примружилася від дужого вітру, відкинула забличне покірне пасмо. Я ніколи не втомлююся від цього краєвиду. Ще пак, тому я й звів тут цей вражий палац. Тут я завжди можу приглядати за своїми підданими, як турботливий батько за дітьми. Просто аби вони не поранилися під час гри, розумієте? Вашому народові пощастило мати такого справедливого і дбайливого батька, збрехала Монза, не змигнувши оком. Справедливим і дбайливим, Орса задумливо задивився на далеке море. Гадаєте, таки мене запам'ятають в історії? Монза вважала це геть неймовірним. Як там сказано, об'яло Вельда? Історію пишуть переможці. Герцог стиснув її плече. Така вродлива та ще й до всього начитана. Аріо доволі частолюбний, проте не тямущий. Я був би подивований, якби він дорого вказ, не затинаючись, сміх прочитати. Його цікавлять тільки повії і ще взуття. А от моя донька Терес умивається перегіркими сльозами, бо я засватав її за короля. Присягаюся, якби я запропонував їй у нареченні великого Еуза, вона б скиглила, що і цей не вельми підходить їй по Він важко зітхнув. «Жоден із моїх дітей мене не розуміє. Мій прадід був найманцем, ви ж знаєте, я не люблю роздзвонювати про це на кожному кроці». А сам згадував про це під час кожної зустрічі з Монзою. Він у своєму житті не пролив ні сльозинки і взувався в те, що під руку трапиться. Будучи вояком низького роду, він захопив владу над таліном завдяки гостроті свого меча і розуму. Радше завдяки безглузді жорстокості й безжальності, висновуючи з того, що чула Монза. «Ми з вами з одного тіста. Ми самі себе створили з нічого». Урсу за правом народження дісталося найбагатше герцогство Штирії. Він ніколи в житті не знав важкої щоденної праці, однак Монза прикусила язика. «Надто багато честі для мене, ваша світлості». «Менше, ніж ви заслуговуєте. А тепер розкажіть про борлету. «Ви чули про бій на Високому березі?» «Чув, що ви розігнали військо Лігу Восьми, як і про солодососних. Ганмер каже, що в Сальєра було втричі більше людей». Чисельність радше заважає, коли вона лінива, зле підготовлена, а командують нею обовдори. Військо землеробів із Бурлети, шевців із Афої, складовів із Весеріна. Любителі. Вони отабралися біля річки, гадаючи, що ми дуже далеко, і навіть варти майже не виставили. А ми вночі підійшли через ліс і заскочили їх на світанку зненацька, ще й безбройних. Так і бачу ту жирну свиню Сельєра, як він метушливо кидається з ліжка навтюки. Напад очолював вірний. Ми швидко їх полонили і відібрали обоз. І окрупили золоті лани багрянцем, як я чув. Вони майже не билися. У десятеро більше потопилося, намагаючись переплисти річку, аніж загинуло в бою. Понад чотири тисячі полонених. За декого викуп заплатили, за декого ні, декого повісили. І навіть без скупої сльозинки, а, Монза? Тільки не з мого боку. Якщо так куртіло жити, треба було здаватися. Як у Капрілля? Вона зустріла погляд його чорних очей незмигну. Як у Капрілля? «Тобурлята в облозі». «Уже впала». Обличчя герцога засяюла, як у хлопчика на іменине. «Упала? То Кентейн здався?» Коли його народ почув про поразку Сальєра, то він утратив надію. «А народ без надії перетворюється на небезпечний натовп. Навіть у республіці». «Особливо в республіці. Юрба вивела Кентейна з палацу, повісила його на найвищій вежі, відчинила ворота і віддалася на милість тисячі мечів». «Ха!» Замордований тим людом, заради свободи, якого він так старався. От тобі вдячність, простолюду, хіба ні, Монзо? Треба було Кентейну взяти в мене гроші, коли я пропонував. І мені, і йому дешевше б обійшлося. Люди ледь б'ються, так поспішають перейти у ваше підданство. Я наказала не вбивати без потреби. Начебто проявили милосердя, так? Милосердя – те саме боєгусство, – відрізала Монзо. Але ж вам потрібна їхня земля, а не життя, правда? А мертві нікому не підкоряються. От якби ж сини засвоювали мої уроки так само, як ви, усміхнувся Орса. Цілком схвалюю. Вішати тільки командувачів і голову контейнера на ворота. Ніщо так не зміцнює покору, як хороший приклад. Уже там гниє, як і голови його синів. Чудово форалися. Володар Таліна заплескав у долоні, так ніби новина про гниючі голови була йому милішою за будь-яку музику. А як зі здобичу? Підрахунки були увіддені Бенни. Тож він ступив наперед, витягуючи з нагрудної кишені згорнутий папір. Ми перестріляли все місто, ваше світлосте, перевернули з них на голову кожну будівлю, заглянули під кожну мостину, обшукали кожного. Правила ж ті, що й зазвичай, згідно з нашою угодою. Чверть тому, хто знайшов, чверть його капітану, чверть генералам і тут Бене низько вклонився, розгортаючи папір і простягаючи його Орсу. І чверть нашому вельможному роботодавцю. Очі Орса побігли рядками цифр, і усмішка його поширшила. «Хай живе правило чвертей! Цього вистачить, щоб залишити вас на моїй службі ще трохи!» Він став поміж Монзою і Бенною, м'яко обійняв їх за плечі і повів через розчинені половинки вікна назад, до круглого чорного мармурового столу посеред зали, на якому була розкладена велетенська карта. Там уже зібралися Ганмарк, Аріо і Вірний. Гоба все ще тримався в тіні, склавши м'ясницькі руки на грудях. «А як там наші колишні друзі, а тепер закляті вороги? Віроломні мешканці Вісцаріна?» «Поля навколо спалені, ледь не до семих міських воріт», – Монза окреслила сплюндровані місця кількома рухом і пальців. «Селян прогнали, худобу порізали, на жирного герцога Селієра чекає голодна зима і ще голодніша весна». Йому доведеться покладатися на ясновельможного герцога Рогонта з його оспрійцями», – зронив Ганмарк із ледь-ледь помітним натяком на усмішку. Принц Аріо хихикнув. Оспрійці спокон віку обіцяють золоті гори, а якщо й дають, то хіба зв'язку яєць з рештою води? Вісеріну педе вам в руки, як пристиглий плід наступного року, ваша світлості. І таким чином серце Ліги Восьми буде вирвано. Корона Штирій буде ваша. На згадку про корону усмішка Орсо розійшлася ще ширше. І цим ми завдячуємо вам, Монскаро. Я цього не забуду. Не мені одній. Тану вас із вашою скромністю. Бенне зробив своє, і наш добрий друг генерал Ганмарк, і вірний. Проте ніхто не зможе заперечити, що це ваша заслуга. Вашої заповзятливості, цілеспрямованості, спритності. Вам улаштують великий тріумф, як у давнину героям Аулкуса. Ви проїдете вулиці Металіна, а мій народ осипатиме вас пелюстками квітів на знак ушанування ваших численних перемог. Бенне сяєв широкою усмішкою, та Монза не могла зобразити таку ж саму. Величання ніколи не були її до смаку. Вони виличатимуть вас так бучно, як, гадаю, ніколи не виличатимуть моїх синів. Виличатимуть навіть більше, ніж мене, і їх законного володаря, якому вони стільки зобов'язані. Здавалося, усмішка стекла з обличчя Орсо, і воно нараз стало стомленим, сумним і якимось змарнілим. Але, як на мій смак, того величання буде трохи забагато. Краєм ока Монза примітила якийсь ледь уловимий рух, і це змусило її інстинктивно здіняти руку вгору. Тихий свист, і навколо руки обвилася дротяна петля, заламуючи пальці під підборіддя, міцно втискаючи їх у шию, задушуючи. Бен накинувся вперед. Мон зблиснув метал. То принц Аріо штрикнув його в шию. У горло не поцілив, удар припав під вухо. Коли кров заляпала плити червоним, Орсо обережно відступив. У Фоскара відвисла щелепа, келих вином вислизнув із руки і розбився. Монза спробувала закричати, проте через перетиснути горло спромоглася лише на притлумлений свинячий виск. Вільною рукою вона заходилася витягувати кинжал, проте хтось міцно вхопив її за зап'ястя. Карпі вірний, що навалився зліва. «Пробач!» – пробурмотів він Монзі на вухо, витягуючи її меча із піхов і збрязкотом жбурляючи через залу. Бенна спотикався, з булькотом випльовуючи червону піну, однією рукою затискаючи рану, і темна кров струменіла поміж його білі пальці. Іншою рукою він намацував меч, і Аріо закамійнило спостерігав. Заледве Бенна спромігся видобити сталь на якийсь фут, коли підійшов генерал Ганмарк і плавним виверіним рухом завдав йому удару своїм мечем раз і вдруге, і втретє. Тонкий клинок то занурювався, то виходив із тіла Бенни, і лише тихо охання вихоплювалося з його широкого розтуленого рота. Кров довгими цівками розтікалася підлогою, темними колами барвила його білу сорочку. Бенна, похитуючись, зробив кілька кроків уперед, а тоді його ноги обм'якли, і він звалився додолу. Звалився просто на свій напіввидобитий меч, який заскрегатів по мармуру під його тілом. Монза напружилася, тримтячи кожною жилкою, та вона була безпорадна, як муха ще прилипла до меду. Вона чула, як похрюкає знатуги гоба, як його заросла колючою щитиною обличчя дряпає її щуку, як гарячі її спині від його велетенського тіла, що навалилося на неї. Відчувала, як дріт поступово врізається з боків у шию, глибоко впивається, вміцно притиснуто до горла долоню, з якої вже почала бігти перед плічем кров, затікаючи за комір сорочки. Рука Бенни зашкрябала по підлозі, намагаючись дотягнутися до Монзи. Він навіть ледь, ледь припіднявся, від чого жили на його шиї напнулися. Ганмарк нахилився і спокійно завдав останнього удару – зі спини в серце. І Бенна на якусь мить узяла дрож, а тоді він обм'як і затих. Поблідла щука, перемазана червоним, темна пляма крові розповзалася з-під нього, прикладаючи собі шлях по щелених поміж плитками. «Що ж!» – Ганмарк схилився і витермичав Беннину сорочку. «Ось і все!» – Мотіс спостерігав, насупившись. «Крапля роздратування, крапля збентеження, крапля занудьгованості». Ніби перевіряв ряди цифр, які навіть чому не збігалися. Орсо махнув рукою в бік тіла. «Прибери його, Аріо!» «Я?» – губи принца скривилися. «Так, ти! А ти, Фоскаре, йому допоможи! Вам двом пора вчитися, що слід робити, аби наша родина втрималася при владі!» «Ні!» Фоскар, спотикаючись, сахнувся геть. Я в цьому участі не братиму. Відтак розвернувся і вилетів із зали, виляскуючи підборами по мармуру. Розмазняний хлопець, пробурмотів Орсу йому в спину. Ганмарку, допоможи йому ти. Монза тільки й могла що стежити з виболошеними очима, як тіло Бенни тягнуть на балкон. Понурий Ганмарк обережно підхопив його під плечі, водночас підтримуючи голову, а Аріо, лаючись, гідливо взявся за чобіт на одній нозі. Друга ж нога волочилася по підлозі, залишаючи червоний слід. Потім вони накинули тіло на перила і зіштовхнули вниз. Отак так він і зник. «Ах!» – вирискнув Аріо, змахаючи рукою. «Прокляття, ти мене потряпав!» «Перепрошую, Ваше Високосте!» – Ганмарк утупився у нього. «Убуваючи, можна і поранитися!» Принц роззирнувся, шукаючи чим би витерти скривавлені руки, потягнувся до пишних віконних гардин. Не смій, визвірився Орсо. Це Кантійський шовк по п'ятдесят скелів за відріз. А чим тоді? Знайди щось інше або ж так ходи. Іноді я задумуюся, хлопче, чи твоя мати не брехала, стверджуючи, що я твій батько? Аріо набурмосано витер руки спереду об сорочку під пильним поглядом Монзе, чиє обличчя вже горіло від браку повітря. Орсохмурився, дивлячись на неї. Чорна розпливчаста постать, що проступала крізь всеслезені очі і сплутена волосся на обличчя. «Що, вона ще жива? Чого ти там повтужиться, Гобо?» «Клятий дріт і із руку!» – просичав охоронець. «То вигадай інший спосіб покінчити з нею йолопи!» «Беру це на себе!» – вірний видобув кінжал із замонзеного пояса, іншою рукою продовжуючи впиватися її у зап'ясток. «Мені справді жаль!» «Давай уже!» – гаркнув Гобо. Клинок злетів у гору, сталь зблиснула у промені сонця. Монза з усієї сили, яка тільки в неї лишилася, наступила Гоббі на ногу. Охоронець крекнув, мить послабивши хват, і вона, гарчачи і звиваючись, якось відтягнула дротяну петлю від шиї. Аж нараз Карпі вдарив її кинджалом. Він добраче промахнувся, і клинок увійшов під її нижнє ребро. Хоча метав був холодний, але його пекучий вогненний слід проліг від живота до спини, прохромив її наскрізь і, вийшовши назовні, уколов в черево. <кху> охоронець відпустив дріт, і Монза ковтнула повітря, безтямно закричала, зацідила йому ліктем і змусила похитнутися. Заскочений зненацька вірний, щойно метушливо витягнувши ніж із її тіла, відразу ж випустив його, і той закрутився по підлозі. Монза вдарила карпі ногою, не поцілила в пак, зате влучила в стегно, від чого він аж зігнувся навпіл. Вона схопилася за кінжал у нього на поясі, витягла з піхов, але порізана рука рухалась надто незграбно, і вірний перехопив Монзи зап'ясток, перш ніж вона встигла встромити в нього й лезо. Вони борюкалися, вишкіривши зуби, задихаючись, плюючи одне одному в обличчя, кидаючись узад уперед з руками, липкими від її крові. «Убий її!» – почувся тріск, і голова Монзи сповнилася світлом. Підлога стала дибки, хряснувши її попетилиці й спині. Вона сплюнула кров, і її несамовитий вереск перейшов у протяжне квакання, нігти скрибли гладеньку підлогу. Клята сучка! Підбор важкого чобота гоби з хрустом опустився на праву руку Монзе, від чого її аж до плеча пронизав біль, а з горла вирвалася з ох. Чобіт знову пройшовся по кінчиках пальців, потім вище перемістився на зап'ястя. Водночас нога вірного раз по раз місила по ребрах, змушуючи її кашляти і здригатися. Понівечена рука корчилася, виверталася на бік. Підбор гоби із силою опустився і розпластав руку по холодному мармуру, роздроблюючи кістки. Монза завалилася назад, ледь хапаючи повітря. Зал крутився перед очима. переможці історичних битв посміхалися до неї згори. «Ти мене штрикнув! Ти штрикнув мене, старий дурний покадьку! Ледь дряпнув недоумку, тримати треба було!» «Мені вас двох не здари слід заколоти!» – прошепів голос Орса. «Ви вже доб'єте її нарешті?» Велетенська лабета Губи опустилася, схопила Монзо за горло і смикнула вгору. Вона хотіла вчепитися в нього лівою рукою, проте всі сили витекли через дірку в боці і порізана шиї. Кінчики незграбних пальців тільки розмазали кров по його наголеному обличчі. Тоді її руку смикнула назад і рвучка викрутила за спину. «Де золото Хермана, га, Меркато? Прохрипів голос Губи. «Куди ви його діли?» Монза на підняла голову. «Лизни мене взад, херосмоку!» Не дуже розумно, зате від серця. «Не було там ніякого золота!» Гаркнув вірний. «Я вже все казав тобі, свинтуце!» «Зате тут он скільки!» Один за одним Губа почав здирати потовчені персні з її обвислих пальців, що вже розпухли, ставши гнівно-фіолетовими, покрученими і безформними, як зіпсовані сосиски. «А у цей камінець нічого так», – додав він, роздивляючись Рубін. «Та й як на мене, і плоть непогана, марно пропадає. Лишили б ви мене з нею на хвильку чи що? Мені тільки на хвилиночку, і все!» «Швидкості не завжди треба пишатися», – гигикнув принц Аріо. «Заради всього святого», – долинув голос Орца. «Хіба ми тварини якісь? Скиньте з балкона та й я спізнююся на сніданок». Монза відчула, як її тягнуть, голова тіліпається. Сонячне світло резонуло в очі, її підняли, чоботи зашкірбли по каменю. Блакитне небо закрутилося вгорі, а от вона вже й на бюлістраді. Від власного дихання защипало в носі, в грудях захрипіло. Монза напружилась, почала брикатися, і її тіло все ще пручалося в даремній спробі вижити. «Дайте мені, щоб напевне!» – голос Ганмарка. «Куди вже певніше?» – крізь скривавлене волосся, що падало їй на очі, Монза побачила зморшкувати обличчя Орса. Сподіваюся, ви зрозумієте. Мій прадід був найменцем, вояком без роду племені, який захопив владу завдяки гостроті свого меча і розуму. Я не можу допустити, щоб ще один найменець захопив владу в таліні. Монзо кортіло плюнути йому в обличчя, проте спромоглася вона лише на цівку кривавої слини, що стикала по підборіддю. «Грав би ти сам. С... А тоді вона полетіла. Порвана сорочка розвивалася й тріпотіла, поколюючи шкіру. Вона переверталася і переверталася і переверталася. І переверталася і світ навколо перевертався разом із нею. Блакитне небо з клаптями хмар, чорні вежі на вершечку гори, сірі прямовисні скелі, що стрімко пролітали повз, жовто-зелені дерева, вилискаюча на сонці річка, блакитне небо з клаптями хмар. І так знову і знову, що далі швидше і швидше. Холодний вітер шарпав волосся, ревів у вухах, свистів у лад із її нажаханими вдихами і видихами. Тепер вона бачила кожне дерево, кожну гілку, кожен листок. Вони рвонули її назустріч. Вона розтилила рот для крику. Гілки чіплялися за її одяг, хапали її, шмагали її, налетівши на зламаний сучок, вона знову закрутилася в повітрі. Дерева з тріском під нею, а вона падала нижче і нижче, поки не гепнулася на гірський схил. Її коліна підсіклися під вагою падучого тіла, плече розтрощило об тверду землю. Проте, замість розляпати мізки по камінні, вона лише розбила щелеп об закривавлені груди брата, чиє яскалічене тіло лежало притиснуте до основи дерева. Так Бенне Меркато врятував сестрі життя. Вона відбилася від трупа, на три чверті непритомна, і покотилася по крутосхилу, метляючи руками і ногами, наче зламана лялька. Каміння, коріння і тверда земля молотили, сікли, м'яли, ніби розбиваючи тіло сотнію молотів. Вона проламувалася крізь зарості кущів, шипи, хльос, коли їх норовили вчепитися. Вона котилася далі нижче і нижче, здіймаючи за собою хмару землі і листя. Перелетіла через корінь, утолещилася в земшилу каменюку. Потім повільно зісковзнула горілиць, зупинилася і завмерла. Навколо осипалося каміння, гілляча, жорства. Повільно осідала курєва. Чутно було, як вітер порипує в гіллі, шурхотить листям. А може, то її власне дихання отак крепливо і шурхітливо виривалося зі зраненого горла. Сонце мерехтіло крізь чорні крони, сліпило одне око. У другому було темно. У теплому вранішньому повітрі вилася, кружляла, дзищала мушва. Монза лежала між покидю з кухонь орса, безпорадно розпластана посеред гнилих овочів, жирного слизу та смердючих потрухів, решток відпишних бенкетів минулого місяця, викинута разом зі сміттям. Дарваний безтямний звук. Вона соромилася його майже. Проте вибавитися від його було понад її сили. Тваринний жах, несамовитий розпач, стоген мерців у пеклі. Погляд єдиного око вічайдушно метався. Вона побачила свою понівечену праву руку безформну фіолетову рукавичку з кривавою раною збоку. Один палець легенько тремтів, а його кінчик торкався розірваної шкіри на лікті. Рука склалася навпіл. Із закривавленого шовку, зламаним сучком стримів уламок сіруватої кістки. Усе це видавалося якимось неправдоподібним, наче дешевий театральний реквізит. Страх заволодів нею. Наростаючи з кожним подихом, вона не могла поворухнути головою, не могла ворухнути язиком, відчувала більш що перегризав собі шлях на краю свідомості. Жахливу вагу, що стискала і сплющувала кожну часточку її ства, дедалі дужче і дужче. <ририт> Бен не помер. З її покліпуючого ока витекла волога і повільно покотилася по щитці. Чому вона не померла? Як могла не померти? Прошу, швидше, поки біль не став ще нестерпнішим. Благаю, хай це станеться швидко. <ририт> Смерти, будь ласка.